Tak na problému je to otežení těla. Zkuste získat součas tak, abyste byli do rážení. Máš silu? Je tady? Není, hm? Je z jelka. Je To taky není špatné myslí. Tak když je tak začneme rojováním, ve smyslu plavání. Hm? Roz krok asi do šíry, se nazývá dioze Anga Chalana. Co znamená Anga Chalana? Chalana. Koken Chal znamená. Pohybovat Anga je jsou údy. Rozprudení krve energie úde. A dá se tomu říct taky Alzheimer, slyčený. Hm? Jestli máte doma babičku, dědečka, hm? tak je to naučte hm? a získají tím náledu náladu, dostávnutí a koordinaci těla. Hm? Obzvláště je typy jako já, mají zranění na deformaci. To je docučení. super na koordinaci těla. Hm? Jestliže nemáme koordinaci těla, co se děje, nemůžeme hýbat symetricky všechny čtyři údy dohromady. Všechny čtyři končetiny. Hm? No a Úkol tohoto cvičení je koordinovat ty končetiny tak, aby se mohly hýbat rytmicky, hm? koordinovaně spolu. Hm? No a na to už je třeba koncentrace. Budeme se učit neduaristickou meditaci. V neduaristické meditaci samozřejmě tež. Hm? My pracujeme s Energie má. Hm? energie se hýbou v těle bez překáže, pak koncentrace je přirozený stav. Hm? Protože v našem případě se nehýbou bez překáže. No tak, tak musíme se ke koncentraci nutit. Hm? No a to nucení ke koncentraci nám. Frustruje mysl. Až se stále budeme mít přirozenou koncentraci, nemusíme se o nic snažit. A ta přirozená koncentrace je také spojená se schopností vnímat energie v těle bez překážek. Pak naše mysl může být bez překážek. Veliko z naše mysle je s překážkami, tak máme problém. A tomu problému se říká duka. Hm? Duka Do doslova znamená špatný nebe. Ká je nebe. Duka. Hm? Veliko z nás energie neproudí bez překážek. My tak máme velké šance se ocitnout ve stavu duka. Myslím, že energie je jakkoliv bez pritáže. Je to Suká. No a pak mysl je koncentrovaná přirozeným způsobem. Mysl koncentrovaná přirozeným způsobem je šťastná mysl. The aim of this exercise is to create a <coughs> happy mind. Happy mind is naturally concentrated. Naturally concentrated mind is easily in a state of concentration and of the balance of energies in the body. So let us start. Mindfully move your body, paying attention. Ah. So that's what I move around here. Mindfully moves the body, paying attention to the four limbs, moving symmetrically to the hmm. Vždycky protáhneme, to je anga čalana. Čalana znamená teď protáhnout, jít je protáhnout. Protáhneme, we extend the limbs, symetr. Můžeme ještě dvě pohybnění, zikzak, pohyb pohybně přirozená kontinuita. Ta přirozená kontinuita pohybu je koordinovaná s prázdnou myslí. My se učíme nedohalistické meditace, že vyprázdňujeme my mysl. Nepotřebujeme myslet na to, koordinujeme tělo. Jestliže jsme uvědomění, uvědoměni, ono se samo koordinuje. Tělo má inteligenci. Jelikož není oddělené od nervu. Konečně a diváme se dozadu. získáme tím, že schrápneme prsty v nohu, uprostřed dlaním a uprostřed se nachází základní energetické body, do kterých se chceme cítit, jestliže praktikujeme uzváště bojovým měním, IT, jsme se cítit těch energetických bodů. Nejdůležitější energetické vody popustání upostřed no a balanc opustit chodny. zde Později nám to máš si voky vysvětlí podle instrukcí pana čupníka, jak v právník sedět, to je spojené s tím. Měli by se, než by se o toho to, hm? Pak ta balance bude přirozeně. Když jsme, jsme uvolněni, co se stane? meditaci to pozorujeme. Co se stane? Těžiště těla jde pod pupík. Hm? Tam tě. je Hara. Když hm? jsme uvolnění, cítíme těžiště těla hra v a mysli se přirozeně vyprázní. Když meditujeme, podle zvyků, přijde různé mysli, o, všem, mož, o všem možném, no, i nemožném, no a jak se jich zbavíme, že se uvolníme a pozorujeme, jak se těžiště energie filozumě, kde klesá to tam to meditace je založena na trány, na krásné mysli. Prvé, budistické učení, mysl běhá, protože The mind is running because it has no awareness. mind with awareness does not run anywhere. And we coordinate the awareness of the body with the awareness of the mind. And how do we do it? We relax and let the energy sink into the energy center of the body which is called Tantien or Hara. Under the center is two thumbs under the ne, To je správný nechození, správný postav. I když se chýbeme, snažíme se uvědomovat energetický centrum těla, tím pádem získáváme stabilitu. A můžeme okamžitě reagovat ze toho aby jsme zbytečně přeníšili. Vidíme to stejně. přestože se líbíme, v Valencii, držíme těžiště, Týkol z nás je teda. se bude, že to je cvičení. Pár týčíků. Budu je nejprve prstě od sebe. Nadechneme se plně. Stojíme na špičkách. Jak dlouho to den A nedýcháme. Zjistíme tlak, nechráníme, nesnažíme se to zbytečně prodlužovat. Jakmile cítíme tlak a v těle. Zase se vrátíme do základní pozice. Naučíme se tlaků. Stále mysl je uvolněná a nepotřebuje mysl. Uvolněná mysl, nepotřebuje. fills Your身 inside. Because I mean I think I Když si máš teďka, můžeme postupně pokračovat v nádhechu. Zlepšujeme kapaci kapelíc. Na druhou stranu. Zapomenout tisku prostě není. No? Hmm. Karel, <coughs> jak to se mi, ne? Já <coughs> ne, ne, až na Já jsem dělal, jak jsem dělal. Já jsem dělal, jak jsem dělal. Já jsem dělal, jak jsem dělal. Já jsem dělal, Základní cvičení, čipů, mouha, tady První cvičení se rozdělá v tišší. No, v těší. mější kruh. Uvědomě na ti. Měkký kruh. Základ Snažíme se myslet na tom v Zase praktikujeme uvolnění v napětí. Ne, pokud možno energie zůstává tamto a u tamte. It's in Je to pohodlné, ne to, ne je sám sobě škodit. Myslím, hm? že si učíme každý den, on si to chvilu za něj dá. kranec. na se zařet. V někdy podvímujeme plávědělný palování. Čili sedací kosti. Tady kokyx, Kostačupos, pokud možno. sedací kosti, pokud možno ve stejné vzdálenosti od kostka, od kotixu. A pomalu pomalu jmenu podcházejí. to je No a uděláme cvičení se naučilo čínské mniško, které se nazývá I Těj. I -Ting je záky kniha čínské filozofie, kniha pro mě toto cvičení. Tedy k tomu, jestli si, si uvědomujeme, koloběk největ v těle, ne? která má míste dráhy, ne? které si tady v posledním času začínáme uvědomovat, má je to tam. Tak začínáme zase, kdy máme chodit Právajeme s tím amen, stisku Možná, že tam můžeme muset napsat. Může důležitý je ten postup no, těch cvičení. Postup těch cvičení, stejně tak jako v ahyrodeně, pokud jsem si vědom, naše tělo je jistý, jsou organické hodiny. Každý orgán má svůj čas, kdy jeho aktivita je zvýšená. Podle toho, uplatní doktor se vždy ptá, v kolik jsou ty potíže nejasnější, kdy se vyjou nejasněji. Každý orgán má svůj čas, kdy je aktivnější. To všechno má jistý zákony. Nejideálnější život je, když se probudíme mezi třetí a pátou hodinou. Tady máme o půdodných a to je čas plic, hm? když se probudíme a máme, ne jako já, my jsme starý kozlonek, když v noci se neproblouzíme, probudíme se ráno a začneme vědomě dýchat. Je to tak? Hm? A to je čas plic, od tří do pěti. Hm? Od pěti do sedmi je čas, co myslíte? Tlusté strebo. Tlusté strebo. Proč tlusté strebo? Jmena sáhu. <laughs> taky, ale důležité je, že klíce a tlusté střevo mají intimní vztah. No? Pracují spolu. Jestli máme astma a tak dále, většinou, Zažívání není dobré hm? a objevují se různý enzely a tak dále, protože to koruní katíže, dejte tak. Hm? Protože ta výživa není rovnoměrně rozprostředná v těle. Hm? Ten, kdo má dýchací potíž, většinou má tež i katíže ze zažívání. Hm? No, to, to jsou vlastně páry, no, které se vzájemně posilují. No. Jeden musí být pasívní, druhý musí být aktivní, aby fungovaly v harmonii. No. A naše tělo, tež, aby fungovalo v harmonii, musí koordinovat končetiny. No. Energie v těle jsou napojené na končetinu. Jeden, ten pasivní orgán se nazývá tzan, ten aktivní orgán se nazývá fu. Když tzan a fu jsou v harmonii, tak dýcháme a zažíváme bez překáje. Hm? No, tak ten kanál hm? plic, vždycky v našem těle máme vnější kanály. Hm? Ideální stav je, že nepotřebujeme doktora, což málo z nás. Když nepotřebujeme doktora, tak můžeme ty překážky v koloběhu energie můžeme řešit masáží, hm? akupunkturou, nepotřebujeme žádné ráky. No, to je ideální stav. No a proto ty kanály mají tež vnější kolobě a vnitřní polobě. Ten vnější kolobě, vnější kanál se napojuje na ten vnitřní kanál, který jde do toho orgánu, s kterým je spojený. Takže plíce třeba začínají tady. Do, protože jsou jin, pasivní, tak do uvnitř těla. No? To je asi ženský orgán, orgán, kde voda je dominující, no? orgán aktivní je oheň dominující. No, no a ne, později se můžete učit, musít uvnitř těla, čili jde takhle, takhle, tady, tady, tady. Tady jsou ty jako pomizorní body A končí tady nad plíce. Takže když máme třeba, když na nás kašel, líma, tak se masírujeme z kanál no a snažíme se to cítit, protože plíce jsou Mysteriozní orgán, který je napojen na zajímavější výživu těla, výživu pánu. Hm? Tak začínáme tím, že se uvolníme. Cítíme kantýny. Madechneme se z hluboká. a cítíme koloběh energie se mezi dvěma prostředky vlají. vibraci teploty Koncentrační si činu. Jestliže vyvědete... Vyvěnujete tuto schopnost cítit vlastní pránu, pak můžete cítit i práno v rostlinách, ve stromech i vzadní. výdech a bude. Ruční meridián. meridián musí být spojen s meridiánou. Zase meridiánou, s ruční meridiánem. Jim musí být spojen s já. Jan zase je spojen s jim. Čili je jim, jam, jen jeim, jim, jam, jen. jim, jam, jam. Ruce nohy, ruce nohy, ruce nohy. To je Struhlo. Nadechneme, když to je stromu, potom se můžeme učit pomalu, je jam meridian, takže to meridian ohně, chvání. On vůcaj, tudy, tudy, tudy, tudy, tudy, tudy, tudy, a končí. Na obou stranách nosu tady. Tady jsou dvě díry ty jako puntní vody jsou většinou díry. Nadechneme nosem a vydychujeme ústy, I Jazyk dozadu jako krečáry mu dna. A dostaneme všechny sladky v obličej, vypulíme oči. the stress van, which is and strev. When we breathe in, we try to visualize a white cloud coming into our body. With breathing out, we visualize a black cloud or the poisons going out of the intestines. the eyes and extending all the muscles of the face. Od pěti do sedmi máme čas tlustého eh, ostřevá a čas cvičení ideální. Hm? No a od sedmi do devíti snídane, hm? čas v žaludku. Hm? Teď jsme pracovali s jemnými energiemi, s právnou, teď pracujeme s hlubší energií. Hm? Souhání mezi nádech, stisk prstovým nohám, bráda oči jdou nahoru směrem k dlaním, zvláště prostředku dlaní, který se myslíme na návku a natahujeme všechny šlachy v těle, všechny fascie. Stisku může. Snažíme se cítit, jak ty nelgie jde se nahoru. Yang. Yang je energii. Energii to je množní začíná jang, jang jako hry. Aktivní energie. Necháme energie stoupat, vchodíme do dají. To to, to Který je se slezinou? Slezina je v čínské medicíně základ pro krev. Jestliže slezina je v rádku, tak krev je v zdravém stavu. No, a krev je napojena na co? Na pránu. Krev je základ prány, základ jedné energie. Čili když cítíme krev, cítíme puls, když cítíme puls, puls je vítr a vítr je spojen s věcem. Jsem také věnující, mám hlad, mám hlad, mám mám hlad, mám I'm not going to Kamera one. I'm not calling the cow. Seriously number coming one. Comes in Sávný sezí na tak, je hodně komplexní, takže takový nástin, abyste věděli, s čím pracovat. Podle Patanjaliho sána má být pevná a by se říct bezúsilná. Děkujeme. Jak to uděláme? Tak děláme to tak, že jí musíme o něco attention to proper support. Takže si vytváříme opory. A základní opora je o podložku. Všichni cítíme. Tím, jak máme rovnoměrně rozložené síly tlaky, můžeme si zkusit protáhnout prsty to dál. Další obručí získáme, když přeneseme aktivitu do určitých částí těla, tak třeba do rukou. Se před sebe a protáhnete si prsty. A se dodává. Jdete jako u second support Ovolte. is as rosy limbs. So for example, the hands we put the hands in such a way that they support the straight Of the spine. Další opory můžeme získat pomocí dechu. Začněte nadechnout, zavřete na chvilku dech. Cítit pevnost těla. support Další opory můžeme získat pomocí jazyka. Zkuste dát jazyk dozadu a opřít do ohrní patro. Kečarní. Anné is Equally. Další opory můžeme získat pomocí zraku, vnitřního zraku. Můžeme se opřít po špičku nosu, třeba. Další oporu můžeme získat pomocí mysli. Můžeme se opřít myslí, takže zaměříme třeba pozornost na vnitřní stranu páteře. To And this is how we can the body. Další oporu můžeme získat pomocí naší představy, takže si třeba můžeme představit naše pránické tělo jako ovál, Prostředně naše fyzické tělo, které je s tím oválem pevně spojené. A tím, že pohneme tím oválem, tak to má dopad do našeho fyzického těla. Another support is through visualization. We can visualize our body in a certain form that supports the Equal spread of energies in the body. Hmm? Další oporu můžeme získat našim srdcem. Tím, že se opřeme o naše přátelé kamarády, našeho učitele, nás podpoří ve a naší praxi we can say so love and compassion we think of ourselves being part of the i hope the teacher who is supporting our processes opory mi volavaji mashem reflex so these uh, all kinds of uh, skillful means that help to Our body and mind the strengthening, uh, Takže jak postupujeme? Vzhledem k sedící, o které se teďka budeme bavit, tak jak si myslím, že je správná rovná záda? Já ji pak ještě mluvit podrobněji. Potom zkoušíme nastavit polohy. Ty, které nám jdou, ty, které umíme. Nastavíme si polohy, opory, pardon, opory. Když máme nastavit opory, začneme se uvolňovat. Uvolníme všechny svaly. Kromě ještě těch, které nemůžeme uvolnit, že bychom spadli. So, we, the whole work to be done is to find the relaxation in a stable, straight spine. So, this is what is to be done. And for that, we first try to find out suitable support which helps us to maintain the body in a term condition and then relax as far as we can in this uh, posture so that we uh, our all muscles except those muscles which keep the body straight are relaxed. Mm -hmm. So uh, like you hanging your with the help of your mind i ty svaly, které máme zapojené, se snažíme uvolnit na tu hranici, kdy nám ta postura ještě drží, ale nepřipínáme so je. So Takže, postura je. Firm, but uh, we do not, uh, we, do not uh, we do not switch uh, to another posture. Ne uh, ale We do not uh, make the body make it more difficult for the body to hold the posture. Ještě můžeme použít také ještě oporu fasáně pomocí kostí, že nastavíme klouby do polohy, kraní tak, že se nám o sebe popřou kosti v kloubu, vám taky pomáhá udržet tvár. tight and not to tak já vám teďka ukážu jenom dvě takové takové cviky, které to nebylo moc, který si můžete potom přidat si vyzkoušet. Jo, to si to zkusíme. Zkusíme. Hm? pak si sedneme. Takže to budeme pak dělat v sedící pozici. A teďka si to vyzkoušíme. První je, že se pomalým úrovně překlopíme a tu pozici, které máme jako krajní ještě. Tak musíte potníky posunout do kředu, uh, vábě jejich fyzický bod. You to To podporuje vlastně ten pohyb. Tom, to. Tak, to opačně. Musíme se zaklonit a dozadu. Like tak. tak. tak. Takže tímto pohybem a to oporou na a potom my sedě přenášíme těžiště dopředu tak aby jsme seděli vlastně pevně a v vyvážení podobně na rukou, která tolce přecebení hands tak teď otočíme jenom dlaně dolů a ramena necháme být Tedy tady to toliko lítá. You let the elbows not move. A teď zastavíme ten pohyb vpředu a zkusíme ho udělat tady. Locky, jo? Podobně jako s kouřníkem, tak tady ten pohyb uděláme. Just like with angry Dizzy movement only with the elbow. tím se vlastně cítíte to, jak se vám lopatky dostavují do stran, otvírá se hrudník a rovná se páteř. Je to ještě podpořit tím, že zakloníte hlavu, Podíváte se nahoru. So Teď si to vyzkoušíme na zemi. Každý jsme jiný, takže každý má trošku jinou tu pozici, zkus najít pozici, která nebrání oběhu kapalin v těle, nebrání dechu. A v který se můžete co nejvíc uvolnit. Taková zásada je samozřejmě rovná páteř a kolena na podložce. do. chce, tak si tady může vzít polštáře a různé podložky, který má to může podpořit. No. Takové tady? Takhle je zásnává, že ho důvodný, chce. A nebo takové moderní, no. Vás to A když teď se odpřebujete, prostě. Případně teda ven. může to taky jako, jako nějaké stranění nebo nějaký problém, tak pomůžete trošku, aby, aby tam daleko odboru. Mm. To můžeme sítit i na žídly, tam je mm. no, Já to řeším mm. to a to teda budu vysvětlovat to, to pozici v sedě. kdo kvěčíte, tak je to obdobný, jo? je to vlastně obdobný, že se snaží, jako jsme stáli, když jsme ten pocit otřelých nohu, tak takový pocit vlastně vyvoláváme. A když si sednu, tak snažím se postavit na nohy. se no zase protáhnu ty prsty, snažím se tu nohu trošku slouvnat, jo? Tím, že tu nohu trošku srovnám a protáhnu ty prsty, dostanu to, tady se mi to zvedne, a dostanu to dopředu. To mě nikdo tě nevidí, mm, možná si to. Ne, ne, ne, no, ne, ne, Tak, ne, ne, ne, ne, a já <laughs> Takže... Když tu nohu, Snažím se jí trošku postavit a tím, když se to tady, tady sedím, tak tady se to bude volat. Takhle ji Takže já to můžu podložit trošku a. když se stáží na ty nohy. Je to vlastně, jestliže se musí do trénovat, jako všechny ty opory. This no. Takže protáhnu prsty, postavím se na nohy. stretch the fingers stand on my feet. Tím vlastně se mi páne dostane těžších se stane dopředu a páne se mi dostane so that uh, the uh, the center of gravity center of gravity center of gravity will shift forward a little bit and uh, uh, this is how I get the firmness in the body. Když máme těžiště vpředu, tak spustíme ruce. When we have the center of gravity in front, then we use the hands to support the pose. Apušíme ohnout elbous. Normala and the back. <coughs> Now we relax and try to maintain naturally the stable and comfortable posture. To je tohle tím všechno. Děkuji. That's all. všechno. To moment that we can repeat it again some other time, maybe tomorrow, the after tomorrow. Okay? <coughs> yeah, nevzal Mě dáme vědět, Když